який це і з чимом у серці відзначив, та одразу ж спустився з дерева і знову залишився на самотині серед лісу. Подрябини на тілі і серед від зубів кулаки на правій руці кровоточили і пекли. Болісно було у спині після удару, якого завдав а Волинові дракон своїм Могутнім хвостом Та Волин йшов тепер далі Крізь ніч Зволений, як ніколи від того Напружений і зібраний На силі і від пережитого Вже раніше І від того, що він Як відчував, чекало його вже попереду Вдивлявся у темряву лісу Хотів Поради, підказки Але ліс Не допомагав йому, як колись однак не був уже і таким неприхильним, настроєним проти волина, як на початку нічної мандрівки. Волин знав, що має побачити в темряві світло над кущем папороті, знав, що квітка світитиметься, знав і йшов на навмання, шукаючи світло. Морок бло за грози волинові, допомагав, Зленові і його війську зла Поборювати волина Але застереження перелесника Змусило ліс Відсторонитися від злена І стримати морока Бо Чого би боявся більше морок Аніж вогню Яким володів перелесник З'ява вогню вмить Нищила морока Бо вогонь ніс із собою світло Світло ж Постане сонцем запречувало існування Морока навіть серед ночі. І навіть серед такої, як ця. Усі бояться поразки, навіть тимчасової. Морок відступив, полишив зленові його дії і став ніби байдужим до поступу Волина. Зараз він міг би і допомогти, коли Волин зміркував, як його використати». Бо ж ніч була володінням морока його князівством, часом його влади, і серед темряви у своєму світі морок зараз давав Волинові можливість виявити себе вищого і справжнього чи слабого і ницого. Темрява, однак ставала ніби ще густішою. Волин раз по раз. Зупинявся, озирався, прислухався, чи не чатує, де на нього нова небезпека. А потім знову рушав у свою нелегку мандрівку поміж кущі і дерева бездоріжжям. Почувши шерих ледь виразний, він зупинився і прислухався. Ось у цю мить щось поцілило його просто у голову. Він схопився за лоба, сполоханий, уже розуміючи, що це був горіх, і почув тоненький смішок білки. «Волин, дурник! Волин, дурник! Ти чого?» – ображено гукнув він до білки, вдивляючись у гору. «Нічого, дурнику! Важай у горі!» І білка щезла у гущавині, ніби і не було її. І Волин враз зрозумів, що це застереження, що небезпека чигає на нього згори. Зібрався, вчуваючи недобре, і стрибанув у бік саме у ту мить, коли величезний чорний, як нічкіт із вересклявим пронизливим нявчанням, і якого стигло у грудях, кинувся на нього з верховіця дерева. Не втративши одразу ж ту ціль, кіт метнувся угору велетенським стрибком ще раз і вчепився у волина, коли той уже готовий був до двобою. Схопивши суху гілку, яку намацав біля ніг, він шмагнув нею кота, а потім загнав кінець гілки звірюці у бік. Кіт вищав, вив від болю, але тягнувся за шкіряними зубами до. Волиного горла, тільки до горла, і Волин збагнув, що це не кит, це упир, обернений на кота, тягнеться до його крові, до горла, аби вбити його. Він гамсилив кота тією ломакою, але навіть коли всадив її котові у живіт. Звір не відпускав його усіма чотирма лавами, впиваючись у тіло волина. Зігнутою у ліхті лівою рукою, вже покусаною, розірваною, він відштовхнув морду звіра від свого горла, намагаючись відірвати його від себе. Але годі було, і волин кинув ламаку і схопив правою рукою кота за карк. І тепер обома руками знизу, зверху, Стискаючи звіра за шию, врешті упіймав погляд у пира і вдарив його своєю силою через погляд. Пазрі кота почали слабнути на тілі волина, очі закочувалися.